Bienia ez dira pasako Kontxik nahori argi utzina izan dakote Ostea kolektibokoek buik immobilie promotoreari. Izan ere, Marienian, laurogeita amalau etxe bizitzarekitzeko proiektuak lau hektarea lur deseginen dituzke. kolektibokoek promotorei segurtatu diete lan horiek abiatu nahi badituzte zailtasunak ukanen dituztela. Baldin eta obrak asten badira, oran mobilizazio batekinan dugu lehen egun etika, obrak blokatzeko, eta hori nahi diegu argi erran, gaur egun. Eta erran bezala, nahi bada etxe politika duin bategina hasi behar da etxe hutsak irekitzena kanbo labideez bagira 140 etxe huts beraz buige karraten du etxe bizitzaren alde egiten duela baina azkenean dirua du helburu Azkena markadetan lapurdiko kostaldea irentzi duen betoinezko uainaga itzetzi dute eta ura barnekaldera ere zabaltzen ari dela oartarazi, herritarren beharren gainetik etekin ekonomikoen logika nagusitzen dela salatzen dute Baina eske logika kapitalista junta eta ez zuena bat ere be emengo eto, eto, eto, eto, etei, eta tokiko et eta tokiko goko en fet. FNBJfe.an logika kapitalista batekin laborantzarruak xatzen dituzte eta norrentzaat gainera ez bate ere eusskaldunentzat eta beraz mariena da gaur eggungo gauza, beina baddakiigu denetan bat direra horrelako uh, proiektuak eta beraz pixkat gure sinboloa da. beraz, arazo orokor baten parte dela iritzi dute ostea kolektibokoek. Horregatik, borroka horrek beste borroka batzu pizten aldituela uste dute. Lortzen badugu dugu Mariena uh, xal batzeko ran nuke, zinez egineen du beraz uh, be, pausubat erakusteko uh, elkarrekin uh, azkarra girela indara dugula eta beraz beste proiektuen uh, oztopatzeko ere bai. Kanbon, Marieniako azgain, beste bi irigintza proiektu egitekoak dira ere usimendiako eta urkudoiako laborantza lurretan.